Seguim a Radio Palafrugell, seguim a la sintonia del 107.8 i a radiopalafrugell.cat i a continuació doncs parlarem del Museu del Suro i és que des d'avui mateix i durant tot el cap de setmana doncs tenen diverses activitats programades eh, en parlarem, en farem 5 cèntims, amb la Laura Requena del Museu del Suro. Bon dia, Laura. Hola, bon dia. Doncs Un cop més, gràcies per atendre la nostra trucada i comencem doncs amb avui mateix i és que a les 6 doncs, tenim una visita guiada a un, un, un, una icona de Palafrugell, podríem dir. Doncs sí, el, aquest, eh, aquesta tarda tenim la visita guiada al Dipòsit Modernista. Ah, és una ocasió única per entendre la seva funció, la seva singularitat, la seva vàlua com a patrimoni industrial i arquitectònic. I bé, doncs el que fem és pujar fins al capdamunt de tot per les escales i a part de contemplar les magnífiques vistes que hi ha, doncs, eh, expliquem com es va construir, qui la va construir, quina funció tenia i em sembla ser que avui tindrem un molt bon dia perquè està al cel força serè i veurem les vistes espectaculars. Uh, com dèiem, des de a dalt de tot de, de la torre de Can Mario, doncs es poden veure aquestes vistes no només de Palafrugell, sinó també doncs d'aquest petit empurdanet que tenim a casa nostra. Uh, visita guiada per conèixer aquests secrets. Uh, no sé si ens pots explicar algun petit secret per incentivar la gent, perquè aquesta és una activitat que es fa avui, però crec que l'anireu la, fent uh, de forma recurrent, no? Sí, a partir d'ara del mes d'agost uh, anem fent programació Uh, un cap de setmana cada cap de setmana hi ha un, un dia el, 27, el diumenge que es fa visita guiada uh, per donar una mica de, de resposta també a la demanda que hi ha no? perquè des de que es, es va fer la restauració uh -huh. Uh, molta gent doncs, té moltes ganes de pujar-hi i de, de conèixer-lo una mica més. I un dels secrets uh, que podríem explicar del, del dipòsit, doncs, que és l'únic dipòsit modernista, per exemple, que, que existeix de fer reforjat a Catalunya, per tant, uh, té un valor incalculable. Uh, en el seu interior no conté els 56.000 litres d'aigua que podia arribar a magatzemar. Uh, té 300 i escaig d'esglaons, si pugem les podrem comptar a poc a poc. Uh -huh. i doncs bé, hi ha moltes anècdotes uh, al llarg de la història amb aquest dipòsit uh, segur que molta gent que ha treballat a la fàbrica o que no ha treballat de ben, de, de ben segur que hi han pujat en alguna ocasió i, i bé, doncs, té, té una història que té a veure sempre amb Balafrugel i amb la indústria sorera. Mm -hmm. Molt bé, doncs, amb aquest avançament d'aquestes, uh, algunes peculiaritats que presenta aquesta, aquest dipòsit modernista de la Torre de Can Màrio, doncs, uh, us hem fet aquest uh, repàs, aquesta activitat d'aquesta mateixa tarda, a les 6, però que, com dèiem, eh, durant tot l'agost, doncs, hi haurà més visites i, de fet, doncs, uh, crec que, Aviam, si, si no ho tinc mal entès, hi ha uns horaris no? establerts per de dilluns a dissabte i, de, i els mateixos diumenges que, uh, que es pot pujar sense haver de, de, sense que hi hagi una visita guiada, no? Sí, uh, es pot reservar la, la visita, diguéssim, uh -huh. però a part, dels doncs, és això, hi ha un horari, um, és de dilluns a dissabte de 11 a 13.30 i després a la tarda de 5... 20, de, de les 17 a les 20.30 uh -huh. tant matí i tarda i després els diumenges només el matí de 10 o 2 Perfecte, doncs eh, aquests diferents horaris que teniu per visitar aquest espai, aquesta icona de casa nostra eh, això serà avui aquesta visita guiada però la de les 6 de la tarda i com dèiem tenim activitats durant tot el cap de setmana per tant doncs comencem demà mateix que torneu a tenir doncs una altra activitat Sí, demà fem un contacontes. Compte el dissabte fem una visita express i el diumenge tenim una visita a Sant Sebastià de la Guarda que com bé se sap també gestiona el museu. Uh -huh. Està tot inclòs dins de la nostra agenda d'activitats de juliol i agost que fem sempre moltes activitats familiars uh -huh. i doncs bé, el, el que fem demà el divendres és un contacontes compte i un taller. El que fem és explicar primer un compte uh, intentem, sembla que sigui de caire infantil perquè tenim un públic que uh, força bueno, de, de fins a sis anys aproximadament, uh -huh. i després fem un taller, fa una mica dinàmic. Molt bé, doncs aquest, això serà demà, i després, eh, doncs, eh, com dèiem, eh, aquestes activitats que intenteu fer tant per un públic doncs, més familiar com després també n'hi ha altres doncs, eh, per a un públic més juvenil o fins i tot més adult, teniu activitats per tots els gustos i dissabte doncs, tenim una activitat que és recorrent i és que aquest eh, últim dissabte de cada mes doncs feu aquesta visita guiada per el, aquesta exposició al sur o tot un, tot un món una visita guiada express pel, pel museu i diumenge doncs, arriba aquesta nova visita guiada en aquest cas a la Torre de Guaita eh, una visita guiada teatralitz ens pots explicar una miqueta més de en què consisteix aquesta visita de diumenge a dos quarts de dotze? Uh, sí, aquesta és una visita que marquem dins de uh, la programació que fa el Consell Comarcal del Baix Empordà, uh -huh. que s'emmarca dins dels espais medievals. La Torre de Guaita de Sant Sebastià és un edifici medieval um, i, per tant, doncs, uh, anem fent activitats. I aquesta és especial perquè és... Uh, una activitat exclusiva i pensada justament per, per aquesta data i és que ens trobarem doncs, amb l'ermità que, que feia de, de vigilant de la torre per uh, avistar els pirates que s'apropaven cap a la costa i bueno, doncs, uh, ens explicarà els ets i d'estar en una torre de viure sol uh, com ho feia per resguardar-se dels pirates com els vigilava com avisava i jo crec que l'haurem de girar una mica perquè està una mica despistat eh? pel que m'han explicat és un personatge que no, no acaba d'estar de, de en, en la seva època, eh? està una mica eh, marejat, sembla ser. L'haurem de, de, de donar un cop de mà, aquests sí. vens doncs, que bufen allà a la Torre de, de Guaita l'han fet despistar una miqueta i per tant, doncs, entre tots, l'haurem d'ajudar. Eh, aquesta activitat, a partir de 3 anys, per tant, doncs, també un públic familiar, en aquest cas tenim eh, un preu no?, que s'ha de pagar? Sí, les activitats tenen tots el preu de 3 euros, menys la del dissabte, l'últim dissabte de mes uh -huh. quan fem la, les portes obertes també la visita és gratuïta però les altres són quites de 3 euros perfecte, doncs eh, per a més informació, eh, truqueu el 972 30 78 25 sobretot perquè s'ha d'inscriure en aquestes activitats eh, esperem, doncs, aviam si podem ajudar a aquest ermita de la, de la Torre de Guaita per tant, doncs, d'intentar-lo eh, doncs, s'ha una miqueta no?, que sembla que estava una miqueta despistat eh doncs, Laura, hem fet aquest repàs, aquestes activitats en tenim més doncs, de cara al mes d'agost. Ens posem en contacte doncs, en les properes setmanes també amb vosaltres perquè ens les comenteu i doncs, fer una miqueta veu, d'aquestes activitats que programeu doncs, recorrentment al Museu del Sur. Moltes gràcies i fins aviat. Gràcies a vosaltres.